Hvala što Danas muslimani imaju potrebu da im se govori o raznim temama zato što su većinom u neznanju svoju vjeru. Ali ono što je najpitnije muslimanima jeste da se da im se objasni stanje njihovog umeta stanje umeta Muhammeda sallallahu alaihi wasallam da im se to objasni i da im se objasni koliko su neprijatelji Islama škočili i ujedinili se da unište Allahu ođe našanu vjeru i da unište one koji pozivaju to vjeru. U ovakvom stanju jedan prosjećan vjernik, jedan prosječan musliman kada vidi stanje umeta koji je svaki dan oslabiji i slabiji i kada vidi koliko su neprijatelji Islama Jaki, posjeduju tehniku, posjeduju i meta, ljudstvo, hladne padne očaj, i pomisli da nema izlaza iz, o, iz ove situacije. Pomisli da nema načina da se pomogne Allahođe lešavu vjeru. I znamo da su danas muslimali pođiženi u cijelom svijetu. To je činjenica koja je treba da bude svjesna svaki musliman. Svaki je onaj čija duša gori iz ovom vjeru. Jer ako ne bude svjesan toga, neće biti u stavlju da pomogni ovu vjeru, na pomogni Allah ođe lešanu vjeru. Neprijatelji Islama, naravno što smišljaju spretke da unište Islame i muslimani. Čovjek koji želi da radi na Allah ođe lešanu vjeru, kada vidi ovako stanje, pade u pesimizam. Pade u pesimizam i pomisli da nema izlaza. Mi vidimo danas kako kako je stanje islamskog umeta. Vidimo koliko su hoće udaljeni od daljenjoj svoje vjere. Vidimo koliko ljudi, koliko hoće muslimani zbog osjećaj osjećaj za svoju vjeru. Nemaju mojem nikakvog nikakvog osjećaja da se vraćaju svojoj vjeri. Vidimo koliko neprijatelja islama gdje god da se pojavi kakva skupina vjernika koja želi da vrati ovaj umet na pravi put. Da vrati ovaj umet po ono što dostojanstvu Nefrit el Islama skoče svim sredstvima uz pomoć domaći tako da kamen domaći izdajnika je domaći prodani duša skoče da ugaše da ugaše taj taj pokušaj taj pokret da se vrati da se vrati musliman Allahu džellaluhu vjeri da se muslimani mahovna na ispeti nevjenika koji poziva u jehanam i koji posije propalsin na dunjalqu i na hera Kada musliman vidi ovakvo stanje, pomisi da nema izlaza, pomisi da nema načina da se radi za ovu vjeru. Ovako razmišljanje, ovakva logika je nezdrava logika i nezdravo razmišljanje I ovako, je ovako razmišljanje samo onaj koji nema duh mana Samo onaj koji nema duh mana Jer, ako su danas muslimani poniženi, ako danas nisu muslimani jaki i ne mogu da, da se bore za svoju vjeru, doće vreme kada će moći to. Samo je naravno da radimo za ovu vjeru. Naravno da učimo ovu vjeru, da pozivamo ljudi ovu vjeru i da radimo za nju. Allah Željšanu će dati pobjedu. Nikada pobjeda i ni vlast nije se zadržana na jednoj sili. Mi imamo primjera danas u svijetu. Mi znamo, najbolji primjer nam je bivša Jugoslava koja je bila jedna od većih sila, ne samo u Evropi, nego i u svijetu. Ko je od nas mislio, ko je od muslimana mislio da će biti na Jugostava je ikada propast sve da je propala. K'o mi da će Sovjetski savjez koji bio najveća sila na svijetu i vojnu, K'o mi slo da će propasti. Međutim, Allah je dao je dao te sve lažne sile, da svi lažni državni sistemi propadaju, da se ukaže gdje je istina, gdje je laž. Allah je dao kaže, od tijel kaj javnu dao inu habejne A kaže, mi u ovim danima dajemo sad pobjedu jednima i sad drugim. To je Allah-u-đelešanu mudrovost. To je allah u, je allah -u sve dok se iz ovoga umeta ne nađu ljudi koji su predani allah u koji imaju ubjeđenje u allah u podršku i koji će pomoći Allah-u-đelešanu To će biti sve do tog trenutka. Ali allah u kada da sve uradi, to je sve zbog toga što je veza između nas i naše gospodara oslabila. Dok je ovdje bio rat, malo smo bolje mislili, jeli. gledali smo svjetlije vidućnost islamu, a da kada je stao rat, kada su ne pretelji islama, mnoge stvari u svoje ruke, hladamo u pesimizam. Zašto? Ne, to Allah Želešanu daje pobjedu sad jednima, a sad drugima, ali Allah Želešanu će vjera pobijeti na ovome minjaluku. Allah Želešanu će svoju vjeru uzići. <coughs> zaboravljamo Allah Želešanu ajte, zaboravljamo hadise od Resursa Allahu A. Allah je razsallahu Kur'an qu na nogim mestnim ukazuje na čeva vera povedite na čeva vera nakladite sio stane vera sio stane vera pokaje uvala li arsala rasulahu bilhuda ala dini al-haqqiri dini kullihi wa al-karihan muslikumu alo ne tajkuje posla usloga posla <coughs> sa uputom i istiniskom is, is vero da je uzigne na ostalim vjerama, makar ne bilo po volji mušicima, makar ne bilo po volji ne, nevijenicima. Allah vađelešanu u vjeru će razvladati osnovi vjeri. Da je Allah vađelešanu obećala da će pomoći koga? Onoga koji pomaže njegovu vjeru. Koliko mi pomažemo Allahu vjeru? Šta znači pomagati Allah u vjeru? Znači učiti Allah u vjeru, živeti raditi po njoj, pozivati druge i trpiti sve ono što, što nadiš na putu, Allah vađelešanu u vjeru. Tvoj pomaganja Allahu džellešanu vjeri. Allah džellešanu kaže: O vjernici, ako pomognete Allahu džellešanu vjeru, on će vas pomoći i učvrstiti vaše noge. Sve se vraća na nas. Sve se vraća na naš odnos prema Allahu i vjeri prema Allahu džellešanu. Ne ne, može, ne možemo zavijevati, ne možemo nadati se Allahovoj pomoći ako smo mi Slabe veze se našim gospodarom, ako smo i ne prema svojoj vjeri, prema Allahov vjeri. Dalje Allah Jalešanu kaže, kome će dati vlast na zemlji? Kome će dati vlast na zemlji? Ako mi ostavimo našu vjeru, da će i nevijenicima. Da će i nevijenicima. su so oni posobniji u dunjalku, posobniji u spretkama od nas, ako mi ostavimo našu vjeru. Ako se vratimo našoj vjeri, onda će nam Allah Jalešanu dati vlast, da će nam i metak i sve ono što čemu te teži čovjek duša na dunjalku. <تصفيق> كما الله شان وعاد الله الذين امنوا منكم وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن ولا لهم دينهم هم الذين تبوا لهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون الله جل شأنه Allah je obećao onim koji vjeruju i rade dobra djela da će ih na mjesecima za postaviti. Kao što je postavio onaj prije njih. Kao što je postavio onaj prije nas. I da će im učvrstiti njihovu vjeru s je on zadovoljan. Da Allah je učvrstiti vjeru s kojom je on zadovoljan, a ne onom ono vjeru koju ljudi zabiraju sami sebi. A ne onom djelomišnju vjeru koju ljudi sebi zabiraju. Da čovjek uzme od vjere ono što mu dolara, ostavlja ono što mu ko mu razgovara. Allah je žalom takvu vjeru, neće podržati i neće joj dati da, da dođe vrhunac na dunjalu. Kaže i zamijenit će nakon, nakon straha da će vam da budete sigurni, da će vam sigurnost. Danas vjernici žive u strahu kao tuđinci, kao pojedinci, jer samo gledaju gdje će mu ko postaviti nogu i gdje će mu ko napraviti spletku. Ali ako budemo iskreni vijenici i radili dobra djela bude, bude budemo predali Allahu Dželašanu, Allahu Dželašanu će nas <coughs> postaviti da budemo namisnici na zemlji. Dalje Allah kaže da ne, da ne bi strahovali od nevijenike, jer njihovi spletki kaže za nevijenike da su njihove spletke slabe, jer s koliko nama izgledale strašne, da suňo bezpratke slabe, pa kaže inna alledīna yunfiqūna amu alahuni yasuddu an sabīlillahi fa sa yunfiqūnaha tumma takūnu alaihim hasratan tumma ibulahūn walladīna kakarū ilā jahennama oni, koji nameriu utrošaj svoje imeet, kada bi odročio od Allaha wa jala Oni še potrošiti, zati im še i zaliti zbogonu toga, što surati, i nakrajuši biti pobježeni. A oni koji ne vjeruju, bit će u djehennem potjerani. Ovo sa glavom je samo u riječi. Ovo su riječi onoga koji neće, koji neće iznevjetiti svoje bićanje. Znači da su spetke nevjenika slabe. Samo zbog našoj slabosti mi ne vidimo da su one slabe. I svjedoci smo koliko otrošaju metaka. Svjedoci smo svakodnevo gledamo i slušamo preko televizije, preko radija, slušamo koliko otrošaju metka. Je li trošao je da pomođu musulmanima? Ne. Trše ga, nego trše je da da unište Allahovu i Jelushanuhu uvijenu. Ali će se kajti zbog toga, i na kraju će biti poveđeni kao kaže Allah Jelushanuhu, na kraju njega prebivali ište bit će jihennat. Dalje, ako pomemamo hadisa Rasulusa sallahu alaihi wa sallam, vidjet ćemo um, da abelika, abijen, Zorik, u njima velika radošna bije za bijenike, za koji se držaju Allahovu i Jelushanuhu uvijeni. A kaže Rasulusa sallahu alaihi wa sallam, vladincu kojeg bilježi Ahmed, kaže, zaista će ova vjera dospjeti sve dok ne dospjeva dan i noć. I Allah Jeleshanu neće ostaviti nijedne kuće, a da on neću neće ući ova vjera. S ponosom ponosnog ili sa poniženje poniženog. S ponosnim s kojim će Allah Jeleshanovu uzvišiti ovu vjeru i s poniženim s kojim će Allah Jeleshanovu poništiku. To su riječi Rasula sallallahu alaihi sallam, a ono ne, ne govori po hiru svome, to je samo objava koja vam se objavlja. Dalje, da ne bi bi, da se ne bi osjećali tuđincima, da se ne bi osjećali ostavljenim, treba da znamo da nam je Allah i Željšanu zaštitni, treba da znamo da nam je Allah i pomagač. I treba da budemo sretni što nas je Allah i Željšanu izabravo, da ovim tmurnim vremenima, ovim vremenima zla budemo oni koji, koji ispovijedaju Allahu i Željšanu vjeru, koji pozivaju njoj i bore se za nju. Kada je resum sallallahu a.s. poznatom hadisu, uvijek će biti skupina iz moga umeta koji će jasno i otvorano biti na istini. Neće im nauditi onaj koji izda, koji ostavi. Sve dok ne dođe, allahu a.s. odredba. <tuh> A oni će biti na tome. Oni će biti na tome na čemu jesu. Sve dok ne dođe, allahu a.s. odredba. I budimo sretni, brađe, što smo, što nas allahu a.s. izabro da budemo oti. Što nas allahu a.s. izabro da budemo oti. Maha sa oni koji ču zaab ladizav radom budem o ičkan i drobavit. Walwa Allah je lašanu da nas učusti a putu njegovih vjede da nam podari iskrenosti da nam prihmi naša delata. Alhamdu rabbil alameen. Wal-akribatu bil-muktaqeen. Wal-a illa ala vzalimeen. Wa salatu wa salamu ala rasulina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kao što sam navio na početku Allah Želešanu kaže o nas. Kada mi u tim danima dajemo pobjedu sad jednima sa drugima Sad jednima sa drugima Allah u Želešanu vjera ostaje Svi drugi državni sistemi koji su bili i bivaju propadaju će propasti Allah u Želešanu vjera ostaje i nevinovno je da će se ljudi jednog dana vratiti vratiti svoje vjeru, vratiti slaviti I nema sumnje Da će vjeran islam izvojati pobjedu i da će njeni sljedbenici postati ponosni, kao što su ponosni i dan, danas. Ako pogledamo vraću danas stanje u svijetu, vidjet da mnogi sistemi propadaju, ljudi se žale, žale na te sisteme. Danas je, danas je demokratija, sutra socijalizam, kapitalizam, sve su to zakoni i sistemi ideologije koje su ljudi izmislili koje su ljudi izmise da bi odračilo od Allaha ođe lešanog puta. Jedina ispravna ideologija, jedini ispravni put je islam, Allaha ođe lešanom vjera, Allaha ođe lešanom I moramo biti svjesni naše odgovornosti prema ovoj vjeri. Moramo biti svjesni naše odgovornosti prema ovoj vjeri i moramo sve ulagati, sve od sebe, a na nama nije da čekamo rezultate. Svaki radnik za islam, svaki musliman treba da bude svjestan da bez objena koliko god radio za Allahom i Jerushanom vijelu ne mora biti to uslov da on doživi, da vidi svojim očima pobjedu islama. Da vidi svojim očima kako se ruši ruši zdanje, ulaži zdanje kufra. Pogledajmo kroz istoriju islama Ashabul Dut, rovmadića zbog koje, koje, koje je povjerio čitav narod. Jel on doživio pobjedu? Ne, nije doživio. On umro, ubilo ću ga prije pobjede, ali i pobjeda došla poslije. Dalje, ako radimo za ovom vjeru vraćom, ne mojmo misliti da radimo za njegov drugog, nego radimo za sebe. Radimo da zaslužimo Allahom zadovoljstvo, da zaslužimo onaj svijet. Da zaslužimo džennet manom svijet. Kad je Allah Čeba šalomu, fa ven džahede, fa inna ma ju džahedumi nefsi, inna Allahe radanijun ani l'alami. Pa kaže ko se bori, bori se za sebe, radi sebe, radi svog dobra, jer Allah želešan, je Allah želešan ovu ne trobi niča djela, Allah želešan ovu neovisan Međutim, i pored svih ovih dokaza, i pored svega ovoga što smo rekli, čovjek koji na kraju kaže, pa kako je moguće, kako je moguće da, da izvojevamo tu pobjedu, da postanemo snažni, jaki, ponosni, kad se ne prijatelji slama, dano danočno kupuje protiv nas i ukušuju svaki pokret, svaki pokušaj vraćanja Allaho i Zrašanu u vjeru. Onak mi kako misli i zaboravio je mnoge stvari. Zaboravio je da, da namijen svoj kup prilag. neće propasti zbog našoj ruku, zbog, zbog naše snage, zbog naših truda, nego će propasti zato što će Allah i Zrašanu uništi. To treba da uvijek svjesna svaki bijeni. Bez obzira koliko su muslimani danas slabi, Allah će pomoći skupnog vjernika. Dalje, za boravno smo vraćo da Allah kada da sve učini. Allah je kada da, da silu koju se boje mnogi, koji strepe, da je prekonaći uništiti. Kaže, Allah kada hoće da nešto uradi, on samo kaže, budite obiva, budite obiva. I naravno svega ovoga, braćo, moramo zati da budućnost pripada islamu, da nam ovih dokazi iz Korana i Hadisa budu poticaj, da budemo strajniji u radu za islam, u radu za Allahovu Želešanu u, u gijelu, da se ne bojimo ničijih prigovora, da se dišimo istinom, jer mi smo na istinu, a ne oni koji su, da se diši oni koji su nalađu. Bez obzira što svakodnevno, dano nočno. ulajimo svojim prvim jezicima i napade u istinu, to Allahovu Želešanu to doće ovdje do sudnjega dana. Oni koji sredbenici šeitra uvijek će lajati i govoriti, i laži, i izmišljati i potvarati, ali oblahođe na žanu uvijeraći poprijetki. Udušnost pripada islamu i u to nema sumnje. U to treba da budemo svjesni i ne treba da se puno, puno žalostimo, da puno tugujemo zbog njegovih riječi, zbog njegovih nastojanja, da odvedu muslimana se pravoga puta. Treba da budemo polnosni braćo. Oni će lajati i lajali su uvijek, ali to je prazna priča, je Allah Želešanu ići nagraditi, odnosno kadniti za njihovu priču i za njihovo određenje sa Allaho Želešanu puta, mogu Allah Želešanu da nas učestine njegovu vjeru, da nam primi naša djela, da nas učine vjernika, da nas pomogne protiv nevjerniških spretki protiv nevjernika, da te njihove spretke okreni protiv njih. Jer Allah Želešanu kaže, اِنَّا مُعْكِيدُوا نَكَيْدَا وَاكِيدُوا كَيْدَا تَمَحْرِ الْ Samo je pitanje trenutka kada, kada će oni pokliknuti, kada će oni biti uništeni. Jer Allah za je kaže, oni koji ne vjeruju, oni se služaju s pretkama. A i ja se služim s pretkama, onda se Allah za šalom s pravi protiv njih. Pa kaže, ostavi ostavi još koji je trenutak. Allahumma insurl islami al muslimin, Allahumma insurl islami al muslimin, Allahumma izal islami al muslimin, Allahumma izal islami al muslimin, Allahumma veli, veli umurana hijalana, ولا ولا تولى امورنا لشيطاننا الله اغفر لنا برحمتك ولا تؤاخذنا بذنوبنا الله ارحمنا برحمتك ولا تؤاخذنا بذنوبنا اللهم ارحمنا برحمتك ولا تؤاخذنا بذنوبنا اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ من, من النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم على القوم الكافرين اللهم صلنا على القوم الكافرين اللهم على القوم الكافرين اللهم <اللللللللل> صلنا قال لنا انك انت السميع العليم علينا انك انت هو الرحيم واحمد دعونا الحمد لله رب العالمين